На дворі вже вечоріло. Між тим вечором, між тією темнотою, чути розлите прокляття, яке плаває тут і запливає до кожного закутка, до кожної дірочки. Збоку он закаблукова хата. Син закаблуків Марко був у Петлюрівцях. Він десь пішов і не вернувся, але тут була його тінь, була про нього згадка». Тому і вислали закаблуків десь далеко, де та тінь не може бути ані страшною, ані небезпечною. Тепер ту хату мають зайняти Корній, Марія і Лаврін. Лаврін довго над цим розважував і нарешті рішився. «Ні, тату, хату ми займемо. Так буде краще і для нас, і для закаблуків. Інакше вона розвалиться, а там побачимо» як Корній, так і Марія, на це не відповіли. У них обох однакові думки. Повечері, коли запала ніч, Корній вийшов на двір, поглянув на зоряне небо, подивився навкруги. Після пішов у сад. Великі розлоги дерева. Вони щойно оцвіли, зав'язуються зеленухи, шелестить і шепоче молоде листя. Сад тягнеться далеко, аж до рову, де починаються старі закинуті каменоломні. Колись там камінь били й мурували, там і корні чимало сили своєї залишив, попотягував пудового лома, тяжечого молота, рвав земною троби вапняк, возив додому, складав мури. І от стоять вони тепер запущені, занедбані і порожні. Заросли покинуті каменоломні, не б'ють там уже каменю. Не вірять люди самі собі. Хто знає, чим і як все те скінчиться. Поволі, мовтінь, обходить Корній своє колишнє господарство. До нього підбіг пес. Так, так, собако. Виганяють нас від сіль. Глибоке зітхання вирвалось у Корнія. А що, як візьму паклю? На що воно стоїть? Кому яка користь? Думає Корній. «Ні, не вистане сили, не знайду відваги. Все ж ото оцими руками робилося. Кожний камінь хоронить на собі дотики моїх долонь. Немає сили, а ще б, коли б не Лаврін, хто його знає? Не можна думати і навіть припустити, що ті каналії перемогли нас. А ніч пливе собі, зорі горять, дихає теплий, сполів вітер» приносить запахи жита і польових квітів. На траву завпала роса, не хочеться йти спати, немає сну. Хочеться йти серед ночі, йти по полях високими житами, пшеницями, збивати росу, дихати вільним повітрям волі. Життя висковзує з-під старечих ніг, дорого і кров'ю куплене життя». Корні і Марія, мов старі птахи, залишили своє давнє гніздо і вилетіли, чулися відірвані від землі, боялися ходити по чужій хаті, боялися голосно говорити. Все здавалося, що прийде справжній власник цього гнізда і прожене, і посміється, і оганьбить їх.